Vi har mannen bak boka Foralt i Gjelløy, en hyllest til Oslofjordens perle. Her hos oss denne etsemragen, Edmund Skilvold, har kanskje et sterkere forhold til Gjelløy enn de fleste. Han har skrevet en bok på godt over 340 sider, eller i hvert fall omtrent rundt der, om Gjelløy, og den har solgt i nærmere 3.500 eksemplarer. Det er ikke veldig mange igjen, hvis det er noen som enda ikke har fått ut fingeren og vil ha denne i boksamlingen hjemme. Nei, det er ikke mange igjen nå. Jeg har forbudert med tanken om at når det kun er 50 igjen, så setter vi opp prisen til 1000 kroner per stykk. Så nå folk begynne å sig. seg. Begynner å bli eksklusivt. Du, hva er det du avslører i denne boka som Mossinger flest ikke vet om uh, Gjelløy? Jeg tror nok jeg forteller veldig mye om nordre Gjelløy. Spesielt nordre Gjelløy. Eh, som veldig mange ikke kjenner til fra før. Eh, for det er jo et faktum at eh, selv mange av de som bor på Gjelløy er lite kjent nordover på øya. Så altså, den boka den er en, kan nok være en veldig introduktion introduksjon til eh, Nordre Gjelløy for de som eh, ikke kjenner det fra før. Hva er det du vil trekke frem fra Nordre Gjelløy da? Ja, Nordre Gjelløy har jeg har kalt det faktisk i boka «Det lovede land» og ja, det har en sånn for meg så har det alltid hatt en sånn aura av mystikk der noe uoppdaget, ukjent noe som strekker seg langt nordover, dekket av dype skoger fullt av steder hvor det nesten ikke er folk. Det bor merkelige, eksentriske mennesker, og så videre. Ja, det er ganske uberørt natur også på den delen av øya, er det ikke det? Eller store deler i hvert fall? Ja, ve veldig mye av den delen er faktisk lite berørt. Den er det. Så øh, jeg forsøker å argumentere for øh, mer vern av den delen av øya i boka. Det, det er en vesentlig årsak til at boka har kommet faktisk det ønske om å sikre mer av Gjelløy for fremtiden Som vi hører så har du et ganske intenst forhold til Gjelløy du, du, ble, du ble født i Pittsburgh i USA, og så kom du til Gjelløy som treåring, bodde der til du var ti år så ble det noen år i Vestfold når du begynte på videregående, kom du tilbake til Moss, det ble et par år i Australia etter det igjen, men du har alltid vendt tilbake, hva er det med Gjelløya som gjør at du har det forholdet til, til Gjelløya som du har? Det, det er kan litt vanskelig å sette fingeren på, men uh, Gjeløy har veldig mye på ett veldig lite område. Uh, det er et veldig vakkert sted, romantisk sted, omgitt av sjøen. Langs hele så har man den ofte utrolig flotte utsikten mot solnedgangen. Man har alle disse strendene, uh, denne strandlinjen, Uh, som er nesten urørt mange steder, og det er jo temmelig unikt her i fjorden. Og så er det hele denne, denne kulturhistorien, med, særlig på Søndre i Elløy, alle disse gamle herregårdene, eller lystgårdene, som det egentlig heter, alle disse gamle lystgårdene med linnealléer fra 1800-tallet, jeg tror nesten ikke vi har noe tilsvarende i Norge.